mycket listening. Tänk va, det är en ny vecka Det är ändå eh, fortfarande jättevarmt Det är varmt och det är fortfarande somrigt fortfarande... Det har typ regnat en gång i Göteborg på Hur länge sedan som jag kan minnas och ja, för det är att ju du lite härligt du... och på sätt så är också att grönkommunerna börjar nu bara så här Ja, ah, nu måste vi rannsnera vatten för det verkar som att det inte slutet borta i så här, vattentäkter och grejer. Så att vi får se vad som är andra sidan av det. Men i alla fall, lite sommar, sensommar vibes får man över vara tacksam för dem Det är vad det är. Men jag vet vad jag ska göra nästa vecka. Nej, nej, jag har inte. ändå varit lärare i hundra miljoner år. Mm. För första gången, jag ska göra en sak för första gången. Jag ska packa in 22 elever i en buss och åka på eh, utlandsresa med eh, 22 elever. Oh! Oh, var åker vi då? Jo, vi åker till Norge! Ja, det är lagom mycket ja. ja. Eller Och det är ju för att jag är lärare i svenska. Jag inte, vi kan inte åka någon någonstans, men nordiska språk är ju en del av. Eh, av. Men vi ska åka på, eh, av svenska ämnet på gymnasiet. Och eh, vi ska åka på en hågkomstresa för att lära oss mer om Norge under den tyska ockupationen Just det, just, just det. Är eh, det en del av det där fredspriset som din skola var? Precis eller det, Så här är det att, att vi fick ju fred, fredspriset 2013 eh, 2023 mm. menar jag mm. 2023 fick vi fred, fredspriset av Lärarstiftelsen och, och freds Vad heter de? Eh, Fredens hus heter de Ja Eh, och då, då fick vi åka på en sån hågkomstresa eh, men sen har vi då bestämt oss som en del i det att det var så väldigt eh, givande för elever och för samtalet på skolan att vi har fortsatt att söka ett stipendium då från levande historia och det kan alla söka eh, mm. för att få bo på eh, den gåva som faktiskt Sverige fick av Norge. Nämligen ett, en, ett, ett hotell eller en, en, en hotell och en kursgård som inte heter Voxenåsen utanför mm. Oslo. Eh, och där kan man söka eh, resebidrag för att få åka eh, och göra den här typen av resor. Och de har ett program för detta, för svenska elever. Men det är på norska för att man också ska träna det, norska språket och sådär. Eh, så det... Det kan man göra om man, det är ett väldigt bra tips eh, faktiskt för att då, då, då får man åka med, med elever och, och få göra den möjligheten. Och det är en massa det som ingår i det, eller hur? Det är liksom ett program under ett år när man får det precis, vi det så. När man får det priset så, så är det, ju, det är ju en jättefint pris faktiskt. För att det går till hela, hela skolan. Alltså det är, man får en teaterpjäs som alla på hela skolan får se som kommer och, och tittar. Så var det i alla fall när vi, när vi det var liksom en, en skåd, en, en föreställning som kom. Vi fick en, en utbildningsinsats för alla lärare, en fortbildningsinsats i, i mänskliga rättigheter och hur man kan undervisa om det. Sen fick vi dessutom en, en interaktiv utställning som kom till skolan som alla eleverna fick liksom genomgå och med, med olika så här, mm. massa material och sådär. Ja, vi fick väldigt många saker plus då att vi fick utse en grupp som fick genomgå en utbildning och sen åka på den här resan. Som sen då skulle sippra ner till andra elever och så. så att fredspriset är ju ett eh, väldigt fint pris att få som, som skola. Och mm. sen är det ju så att även om det är två år sedan vi fick det så, så är vi fortfarande en del av de som har fått det. Så vi får ju hela tiden, eh, när det uppdateras någonting så får vi ta del av det materialet och så. Mm. Så att, eh, vi, eh, vi hade två elever som var med på en konfer konferens här om veckan och så. Så det är otroligt eh, fint. Ja. Eh, och sen har vi valt att fortsätta på Skilverska. Och det ju, ligger ju så väldigt mycket i linje med vår skola. Vi har ju otroligt politiskt aktiva elever som, som tycker sånt här är viktigt. Så att nu när man fick söka, vi hade egentligen 16 platser. Vi fick utöka det med 22 och då kunde ändå inte alla som ville åka med. Utan det var Nej. otroligt många som inte fick åka med. Det är supernöjligt. Nice. Kul att höra. Mm. Det kan vara kul att veta att det heter Skolornas fredspris. Man kan söka det i april-maj, liksom den söksperioden. Och i år gick det till mm. Åva gymnasium i Täby. Kul för dem. Ja, det är kul för dem. Men om man söker det, och då får man liksom motivera varför man ska få det. Och sådär. Mm. Eh, och eh, vi fick det. Precis. och meningen är väl att det ska leda till ett utvecklingsprojekt, som finns kvar även efteråt. liksom så så, det är så ja, Ni har valt att fortsätta det, det vill bra. Det är en del av att bygga liksom bra undervisning som finns kvar. Eller hur? Och det, och det är en sak som är viktig också. var ju att vi fick ju också eh, läromedel. Fick, ja. Jag glömde bort att säga det. Så att vi fick ju även eh, lite böcker och så. Om det här som vi har kunnat använda i klassuppsättningar. Så att... Kul. Det är din vecka då. Ja i alla fall. Eh, min vecka har varit så. Jag har men varit lite splittare. Gjort lite olika saker. Jag pluggar lite vid sidan om. För att det är eh, så. Kul typ kul typ även en sammanfattning efter första veckan eh så jag startade en kurs om eh, här, undervisning i rollspel i, i skolan Hur eh, så man kan med det som metod en A-kurs 7 och en halv på högskolan angående ambitioner om, om att det ska vara liksom livsomvälvande så men det är ändå en spännande sätt att sätta sig in i och sätta närmare sig litteratur inom ett område och, och liksom vidga sin sin sin verktygslåda, så. Så hamnade mm. jag i jag hade första träffen, i, det är typ en digital träff på tre timmar kanske, på kvällstid, i morgon typ. Eh, och så hade vi första träffen i veckan och då eh, visade det sig att den här liksom eh, kursledaren, han har utbildat historielärare i 30 års är eh, Någon sorts adjunkt typ. Sen en gammal historielärare, som han undervisat historielärare utifrån hur han har undervisat typ. Mm. Och så har de fått den här kursen nu Och då vill han liksom att folk ska Få prova på hur det är det med rollspelskolan Det är inte alls ett rollspel som är jätte Välkraftigt, han delat in oss i tre delar <skratt> Och nu är vi på vikingatiden i tre grupper, ni är vikingar, ni är bönder Ni är trälar eh, Breakout rooms på Zoom Nu får ni prata ihop, och ska Det här är ett scenario Det kommer någon person som vill att ni ska liksom Döpa om er för att följa den här personen Och följa med på någon så här Plundra resa, typ. hänger ni med på det Klicka, mm. så, klick. så hamnar jag är i trälgruppen med några andra som uppepar. Och vet, då är det någon person som har så läst varenda akademisk poäng historia som finns på Lunds universitet. Som börjar säga: <låd> Hade vi varit trälare på den tiden, hade vi inte haft någonting att säga till om, så ska vi spela där historiskt korrekt. ska vi bara vara tysta. <låd> och sen ska vi bara rätta ner. bara sitta där tyst och lyssna när de andra pratar ut om sina grejer. Och jag sitter där och blir så här, vad fan är det jag helt med in på? Vad är det för kurs? Vad är det, vad är det för sammanhang? Vad har du på med förhuvudtaget? Vad får jag ut av det här? Jag, jag var tacksam att högre utbildning i Sverige fortfarande är kostnadsfri. För jag jag haft någon sorts kvitto kopplat till det här så känns känns så här, jag måste typ så här. jag vet inte vad, så här, skaffa god man eller någonting. För det är varit en så jävla dålig investering helt katastrofalt och sen sitter den här läraren och försöker liksom rycka tag och här, men kom igen då kom igen då. vad tycker ni vad tycker ni och han är liksom väldigt så här, vi känner ju inte varandra så han har bara väldigt så här, socialt att etablerat att det här är det enda rätta vi måste göra så här Jag kan historia bäst nu gör vi så här det är viktigt att vi gör det här historiskt korrekt så de andra vågar typ inte säga någonting och till sist blir så här: jag får kötta med honom det är liksom någon sorts fiktivt rollspel det får vi bara köra och bädd så typ säga menar så ibland det med resten av den tre timmars liksom, seminariet för att är typ inte följer historiskt korrekta liksom, rollbeskrivningar typ. Eh, Karin, jag hjälper. Det finns verkligen människor som har pluggat så mycket. Jag har inte sett den här veckan. Ja, men övervintrade, det finns ju de här övervintrarna. De som aldrig liksom riktigt växer upp och som blir, no alltså de som, som verkligen eh, blir kvar på universitetet och som aldrig börjar jobba. Och det är ju en grej med vårt gratis skolsystem och alltid. Det, det gör ju att, man får, att de stannar där och, och det blir inte så mycket mer. För man måste ju också använda sina poäng om det ska liksom funka. Ja, nej, så du vet när, liksom i frustrationen vissa elever har över grupparbeten, och man bara, kan jag inte bara få vara själv, den mm. känslan har jag fått återuppleva, och det är egentligen det som är mitt syfte med att plugga A-kurser lite då, då, att sätta sig själv i någon sorts lärande position igen, uh, och det är ju nyttigt, inte annat andra jag har mycket, mycket större förståelse för elever som lackar på andra och bara vill läsa det själv. Det, ja, men kommer du inte ihåg när det, vi den... pluggade Den här är vår magistrutbildning Och vi bara hackade systemet Och bara vi vill vara i samma grupp <laughs> Alltid. Alltid Ja det är bra det ja nej det, vi, man är liksom, det är viktigt att eh, vara elev ibland Det är faktiskt det För att man vi förstår ju då vad man utsätter sina elever, elever. för Apropå elever och vara elev Jag eh, sätter mig i den situationen på ett lite annat sätt För i slutet av förra veckan alltså Innan vi spelade in förra avsnittet Så är det ett samtal uh -huh. med några av mina femteklassare Kring ett populärkulturellt fenomen Som de är helt upptagna i Och som jag har sett flimra förbi mig Som inte inte liksom, har satt mig in någonting i är du bekant med fenomenet K-pop Demon Hunters? Alltså det, nej, jag är, jag, är, jag är lite bekant med fenomenet K-pop. Och då menar jag verkligen eh, minimalt. Men jag vet <laughs> vad K-pop är. Okay, Där tog min, min, min kunskap slut. Okay, men om, om jag ser till dig K-pop Demon Hunters är the shit tydligen. Vad tänker du att det handlar om då? Eh, K-pop Demon Hunter... Att det är demoner som jagar popstjärnor från Korea? Nej, jag vet inte. Det är precis vad vi pratar om. Eh, det är en film som är en musikalfilm, musikfilm som kom i våras eh, från eh, det är nog inte Netflix gjort det är typ sån gjort den men det finns på Netflix i Sverige. Eh, den har nog över Netflix över hela världen när jag tänker på det. Det är tre unga tjejer som är i k pop -band. de är popstjärnor och så har de en hemlig identitet som demonjägare. Som är liksom generationer av olika musikstjärnor som har liksom gått i arv att det är de som försvarar eh, människorna mot liksom demonernas värld. Om du förstår. Ja. Den här filmen hade premiär i 20 juni. Och har sedan dess visat över 236 miljoner gånger under de första tio veckorna efter premiären. Har blivit den mest visade engelspråkiga filmen någonsin på Netflix. Skojar du? Vi måste ju se den då. Har Nej. du sett den? Ja, det, det var det jag såg för, för en vecka sedan typ. På Rotten Tomatoes, den här hemsidan där man liksom eh, kan se typ som IMDBs betyg ja. och så. Har kritikerna gett den 97% och publiken har gett den 99%. Av att det är bra? Ja, ja. Det, det. Jag fattar ingenting k pop Nej, nej jag vet, kan... det är helt galet. Och det, det finns, vet du vet inte, billboard-listan, amerikanska topplistan uh -huh. där vi låtar och så. Uh -huh. eh, Topp 10, eh, när, eh, när den släpptes, så var fyra av de tio bäst spelade låtarna från den här filmen. My God. Uh... Helt, helt, helt otroligt. Det är också en ganska bra film. Alltså en solid ganska bra film. Det är liksom en... En, en amerikan och en eh, amerikan med koreanska rötter som har gjort en film som är liksom baserad på K-pop och den, den kulturen och den liksom hela den, den, den världen. Och så är det ett, ett, ett band och så är det en, eh, demon, en superdemon som har försökt i generationer att ta över människors liksom, medvetande som bestämmer sig för att sätta ihop ett eget K-pop-band av sju killar <laughs> som ska liksom förslava människor med sin musik. Och så tävlar de om... Vem som har den populäraste låten inför någon sorts gala typ. Eh, jag kan varmt rekommendera. Den är en timme och 37 minuter typ. Eh, jag kan varmt rekommendera. Eh, om man vill sätta sig in i, apropå elever, hur det är, vad är det? Antingen så går man ner och uppgärar för att bli frustrerad på grupparbeten. Eller så sätter man sig på Netflix i en halv timme och kollar på K-pop. Och så kan man föruppleva en annan aspekt av hur det är att vara ung igen. Men Karin, det är inte det vi ska prata om den här veckan, även om det är nog så intressant att kolla om vad man har varit med om själv senaste veckan. Vi har ju istället, så här, vad händer i Skolsverige på gång runt omkring? Och Idag tror jag vi kommer att prata ganska mycket om Skolsverige-relaterade områden, men inte formellt sett skolfrågor. Köper du den i introduktionen? Eh, ja, det gör jag ju, eftersom... Eh, när det här presenterades i alla fall i min verklighet typ på min skola så, så, så var det ju en, en, en händelse som alla mina kollegor någonstans, det var ju ingen som inte visste att det släpptes och det var ingen som inte hade läst själva listan eh, och det, eh, själva det här fenomenet innan, mm. det innan, eh, ja, när klockan var halv tolv, det släpptes väl elva. Hur länge har de hållit på med det? Okej, vi, vi tar det från början, för folk som bara, vad är det de egentligen pratar om? Eh, I tisdags, veckan som gick, så släpptes ju det där statliga förslaget till en kulturkanon. Alltså, vad är svensk kultur? Det här är liksom The Crash Course-listan mm. på något sätt. Här är grundkursen, vad som ingår i svensk kultur. Hur länge har de hållit på med den egentligen? De har väl hållit på med den eh, sedan den här regeringen tillträdde, tror jag. Eh, faktiskt. Alltså att det var ju en av de första uppdragen som den här regeringen satte till. Så sedan 2022. Helt enkelt. Eh, mm. Och eh, eh, och liksom uppdraget var väl då att man skulle sätta samman en lista eh, över viktig kultur mm. som alla bör känna till. Eh, för att vara någorlunda bildad någonstans. Det var väl någon sån sån formulering i det där 2022. Och Lars Trädgård eh, utsågs som, eh, han är ju eh, professor va? Historia, historieprofessor. Eh, och han... Eh, ja, han är historikprofessor säkert. och han har då blivit utsedd till att eh, eh, eh, liksom ta fram då den här listan. Eh, en ganska yvig man måste ju ändå säga om jag ska beskriva. Jag gick in på hans hemsida nu och på hans egen förklaring av vem han är som personligt. Det är starten på Lars Teggårds hemsida. Lars Teggård är historiker och har sedan 1970 mest varit bosatt i USA. Efter en tid som förskolelärare, kaféföreståndare och entreprenör inom datagrafikbranschen återanvände han mot slutet av 1980-talet till de akademiska studierna. Han doktorerade 1933 vid UC Berkeley efter flera års arkeforskning i Sverige och Tyskland. Efter sin disputation med avhandling om folkbegreppet i svensk och tysk politisk kultur arbetade han under tiotal år som historieprofessor vid Barnard College i Columbia University i USA. Den undervisar och forskar om modern svensk och tysk historia. Hoppa fram lite grann. Sen 2010 bor han återigen i Sverige, tack. Där han fram till 2023 var professor vid Ärsta, Skörndal, Bräckehögskola. Visst inte fans. Sedan mars 2023 är han knuten till Uppsala universitet. Det låter som när han började med det här draget. Ja. Hans forskning har rört det svenska samhällskontraktet och den nordiska modellen. Ett jämförande perspektiv, nationalismen, folkmötet och välfärdsstatens historiska rötter, individens ställning och rättigheter, samt civilsamhällets roll för välfärd och demokrati. Eh, han var också inblandad i den framtidskommissionen som Fredrik Enfeldt på med. Det gick ju bra. <här> <här> <här> I vilket fall. Eh, han, har, han har lett fram till den kulturkårenarbetet, kommit fram till en lista på hundra olika grejer som säger: Det här är svensk kultur. Mm. Eh, som jag förstår det. Så jag är jag från början när man diskuterade att vara kopplat till liksom. Man pratade om redan så alltså långt innan 2022 egentligen. Så började det liksom Liberala först prata om att vi ska göra en medborgartest. För att liksom säkra att alla som kommer till Sverige integreras och blir tillräckligt mm. svenska. Så. Att man funkar i samhället att man blir en del av vårt samhälle. Att man bidrar och bygger upp. Att, man inte, att vi inte får parallella i samhällen. Där folk det och liksom där man kan leva ett helt liv i Sverige utan att kunna svenska eller förstå mm. Sverige, liksom så. Att det, det tyckte de var ett problem. Eh, så kan man ha som eh, objektiv grej. Kanske inspirerat av dansk folkparti, vad vet Men liksom, det har funnits någonstans i, i, i den mm. världen. Och då har man liksom infört sig språktester, man har infört liksom hårdare krav på SFI för att få försörjningsstöd och så och så. Och så har det inte funnits riktigt att säga vad är egentligen liksom kultur i sidan av det, eller historiens sidan av det, eller liksom förstå Sverige-delen mm. av det. Och de har tagit fram en kulturkanon för att det ska vara, kunna vara ett sätt att liksom främja inkludering och när man kollar ut det här i liksom, uppdraget, står i mm. godade det, så säger de att liksom det ska vara, när kulturkanonen ska vara ett levande och användbart verktyg för bildning, gemenskap och inkludering. Och syftet är att göra svensk kultur tillgänglig för fler. Så det finns ju någonstans mellan radan från början i alla fall så här, välkommen till Sverige, det här är det du behöver förstå mm. om Sverige. Eller antyder att säga det här är det Alla svenskar förstår om Sverige När vi tänker på vad är typiskt svenskt Då tänker man, ja men vi har alla olika idéer om vad det är Men för att landa i vad våra svenska rötter där I alla fall, så är det liksom det här och det här så. Sen kan det komma moderna influenser Som påverkar oss hela tiden Men det tar lite tid innan det räknas in i det Det är väl också därför som de har själva valt Att tänka att här Allting liksom som är Nyare än 50 år Räknas inte in i den här listan Utan det tänker man att det var tionde år ungefär så ska den uppdateras så kan man lägga till liksom, nya grejer men, men för att inte liksom man ska råka gå vilse och få så här y-type e och <laughs> så man säga vad är egentligen liksom, är vår kultur på det sättet tycker de eller så. Jag jag vill så väl tillägga till men det är också det blir ganska gamla grejer. De vill ju ändå säga. <laughs> mm. mm? Ja men, men det är väl det som har mm. varit en stor kritiken Klassiska det är som man kanske, att man tar bort kanon för nu väl på med det. Att liksom, det, det finns ju någonting av att det finns en elit som säger till resten av folket det här är det som du borde veta för att vara tillräckligt mm. bildad. Liksom. Det här är det som är rätt kultur. Och det som ni har som kultur är inte liksom relevant. Ja, jag tänker att, att eh, det finns ju alltid en risk eh, med, alltså när man gör sådana här listor och talar om vad som är fin kultur och vad som är rätt kultur, eh, det gör ju att liksom, det som människor faktiskt älskar och som som man brinner för och som man liksom kan gå ut, alltså svensk. Alltså, alltså att det svenskaste som finns är väl att fira midsommar det, det, det är ju någonting som, som alla svenskar tycker om att göra på något sätt och, och det, det introducerar man om man kommer till Sverige eller vi eh, har ju mm. Det är, det är svårt att komma ifrån att svenskar liksom nämner ABBA när de kommer utomlands. Det är man också stolt över. Eh, alltså det finns ju liksom vad är man stolt över? Och så ska det då komma eh, en, en lista istället där man pratar om, om saker som kanske inte riktigt är någonting som man, man, man känner till. Och det där har också varit en diskussion. För när man lyssnar på eh, liksom eh, det där Lars som var jag har inte ensamt ansvar för det här, men har väl varit ensam var ordförande mm för den gruppen. Sen har jag ofta pratat om att säga, det behöver inte vara listor. Det finns vissa länder där man inte liksom, har landat i, i en, så här, har ett dokument på hundra punkter, utan det är mer liksom, typ, en utställning. jag tror det är Nederländerna som har någonting som är typ jämförbart med om man tänker Skansen eller så. Fast man har ju liksom, byggt upp det för att det ska vara så här, en modern beskrivning av vad är Nederländsk mm. kulturet. Typ. Är med? Om Man skulle kunna ta det och bara, nu får ni ska vi göra om det här så att det inte bara är så här. Sverige på 1800-talet utan att också visa så här, hur är det nu och vad finns det här och vad finns mm. så olika delar och så. Att man liksom bygger upp liksom utställningar och mer liksom upplevelser som är mer icke-linjära. Mm. Det finns ju något intressant i det också men sen kan jag tänka mig att det ändå har funnits för det är väl liksom det som är, som är typiskt med liksom politiska projekt där man har en agenda som man inte riktigt vill vara tydlig med. Man kan prata om att det är viktigt för att alla ska integreras och, och, och man kan prata om att i Sverige så har vi inte liksom en tydligt definierad gemensam kulturell bas och att det kanske finns ett, faktiskt ett utbildningsbehov av att så här, lära oss mer av, av vår liksom, svenska historia och vart vi kommer ifrån och sånt. För att funka i ett samhälle. Men, men det är också något för att främja liksom, nationalistiska liksom, värderingar. Tänker jag att det finns en agenda för det. Och då är det klart som de fan inte på någon lista. Det är inte en slump att Sveddemokraterna var så här, det, här det som är bra i det. Eller att Kristdemokraterna var så där som är en bra i Nej idé. men det är precis, och, och jag menar helt ärligt att jag, jag kan köpa den biten att så här, man har inte tillräckligt bra koll på liksom, När jag ser en lista på hundra saker så är det massa saker som jag aldrig har talat om i mitt liv. Och massa saker som jag absolut inte har talat om men som jag inte förstår varför det finns med där. Radiohuset i Stockholm är ändå med 100 punkter. Jag är inte säker på det jag fattar också en, om vi nu ska vara såna vet vad kommen nej, nej men jag fattar inte exakt vad är det med radiohuset om man ska prata specifikt om den som är så speciellt och, och jag kan tänka mig att om man äh, tänker sig de senaste av generationer av svenskar mm. så finns det liksom i en global värld så har det varit nog att man har lärt sig mer om resten av världen Man har rest mer i världen, man har upplevt mer av världen Eller vad man har upplevt av Sverige Jag vet inte om det är ett problem eller om det bara är så att det är så världen fungerar nu Men jag, menar, jag har inte resten runt i världen Jag har inte sett liksom alla de grejerna som är så här. Ja, men, pff, det finns massa saker Har till i Luleälv. Vad är det som är speciellt med det? Vad är det för någonting? Det för hänger på Sveriges riksdag Jag har, inte, jag har ingen förhållning till liksom, vad det är farlig koppargryva, jag kan förstå ekonomiskt vad det är för något, jag har inte liksom upplevt det borde jag resa dit för att liksom bli en fullända svenska, och kanske, ja, men på riktigt alltså, man, man kan relatera över det men, men när man inte vet poängen med det så är det också också väldigt, väldigt så tunn is att sitta och liksom garva över att det är en massa muppiga grejer som liksom, ja, inte liksom, eh, betyder inte för mig själv och då, ha, ha, ha, det kanske är asintressant, jag vet inte men det känns ju som att det finns ju någonting i det som också är lite där. Vad har varför? Nej men jag tänker ju att en sak i det här som som är, som är som gör att man har sagt, eh, för vi får inte glömma att det finns en nationalistisk tanke här, att man vill identifiera det som är svenskt och, och en fråga som framförallt Sverigedemokraterna har drivit genom liksom eh, genom hela sin, alltså så länge mm. Sverigedemokraterna har funnits mm. och som sen då eh, andra delar, alltså kristdemokrater och sånt han hanammat det är ju att, att liksom vi har ingen relation till vad som är svensk kultur och att svenskar eh, liksom har en tendens av att ignorera eh, sitt svenska arv och att mm. det, det är en myt, skulle jag vilja säga då, det här är min åsikt, att det är ju en myt som har odlats och så har de då plockat fram att, eh, alltså du vet, Sverigedemokrater går till, till riksdagens öppnande i folk direkt. Man, man kastar varpa, man, gör, man har liksom, så här, man, man tycker om. Eh, så här, eh, vad heter det? Såna här äh, äh, hembygdsföreningar. Man tycker de ska få extra. <laughs> och så skrattar vi lite åt det. Ja men alltså så här. Och, och man skrattar lite åt det. Och man pratar liksom om. om äh, liksom, man vill lyfta de här grejerna. Och i det... Mm. Så, och i det för, att liksom det för att plisa den bilden och den myten och för att liksom se till att den myten någonstans blir levande så är det ju beslutat att vi kan inte ha någonting som är eh, yngre än 50 år eh, för att då måste vi också hantera det faktum att Sverige är världens mest mångreligiösa land. Om man, till exempel, vi har en lista här på, mm. på massa massor, vad är religion? Jo, men då är det en massa kristna grejer och sen så är det eh, Marsdans synagoga. Eh, men vi är till exempel då, om man tittar på hur, hur religiositet ser ut i Sverige idag, så är mm. vi, har vi liksom världens, alltså flest... Eh, variationsrika eh, registrerade församlingar för vi har föreningsfrihet mm. i Sverige och därför och man får liksom bidrag för att registrera sin församling och det gör ju att, att det är ju supersvenskt att vi har föreningsfrihet och det har vi liksom haft i, i flera hundra år och det är en, en liksom mm. en en kontent av det. Men hela den diskussionen blir mm. ju för krånglig för en sån här lista och för, för Sverigedemokrater och för nationalismen. Eh, att, mm. att liksom, och, och, och samtidigt så glömmer man ju också bort det faktum att så fort en svensk kommer utomlands eh, så, mm. så pratar man ju gärna om, om sitt, sitt svenska arv och möter man någon, någon, alltså möter man någon som inte är från Sverige så pratar man gärna om och titta, titta, titta, där är en filmstjärna han är från Sverige, där är Alexander Skarsgård och så blir vi lite maljare och så går vi på den filmen vi tycker liksom lite bättre om Liverpool nu mm. när Alexander Isak spelar i Liverpools fotbollslag, vi tycker liksom äh, alltså det, vi, vi, vi, vi, vi jag det själv, jag har verkligen några åsikter om dem. Men, jo, ja. men, du, men, ja, men om vi tittar liksom på svensk generellt så är vi ju väldigt stolta mm. när folk från vårt lilla lilla land lyckas utomlands. Och så där. så att, att vi inte är stolta över svensk kultur och svensk, liksom, att mm. vara svensk, det tror jag är en myt. Och vi tar gärna med folk liksom på midsommar och, är, och berättar om, eh, om midsommar. Eh, varenda fi liksom, filmstjärna som någon gång hamnar i en amerikansk talkshow, sjunger hela helangår och eh, mm. och så vidare eh, liksom, och, och då kan man ju bli så här, vi är ensamma i hela, i hela världen om att sjunga snabbsvisor det är det, är liksom det är vi som gör det. Det är inte med på den här listan. Det är supersvensk. Mm. Varför är inte det med på den här listan? Det är så mycket saker som, som man liksom har för att, för att det blir krångligt utan istället så har man gjort en lista på, på, eh, på saker som, som blir liksom tagna ur sitt sammanhang på något sätt för att Eh, I mitt huvud så blir det lite att, att mm. bekräfta den där bilden av att svenskar egentligen inte vet sitt eget bästa om sin egen kultur. Eh, för att eh, om, vi ska, om vi tittar på bara mm. litteraturlistan, Jakob. Mm. Eh, ja, ja, ja. Eh, om vi bara tittar på det här. Det går an av Carl Jonas Lov Läst eller inte läst? Eh, läst i skolan eh, under eh, tvång till. Precis, denna stackars roman som, som vi alla som äh, alltså, äh, vi slutade läsa den <går> vi har slutat läsa den vi har den i klassuppsättning, Tack. vi läser den inte längre för den är helt, den, den har liksom spelat ut sin roll men den var en tvångsroman i skolan äh, mm. väldigt få har läst ja. den, men den är också väldigt kort så den passar bra i skolan äh, den mm. andra som är det är ju den det är August Strindberg som kommer men hans novellsamling mm. giftas. Så konstigt. Ja. Och det är så konstigt så att man blir alldeles matt. För att giftas var ju kontroversiell när den kom. Den, det är liksom den stärker mm. eh, Strindbergs. Liksom han är oerhört osams med alla kvinnor som någonsin har fötts i just de texterna. Eh, det är ytterst få skulle jag säga i Sverige som har läst alla de novellerna. Jag har läst giftas ett hela. Eh, giftas två någon. Jag, jag kan inte säga jag minns inte, jag kanske har läst hela för att jag, det är jag men tveksamt om jag har det eh, Röda rummet däremot finns det ingen svensk lärare på gymnasiet som har kommit undan den har alla läst, Nej, varför inte den med den har ansetts i hundra år att vara det svenska språkets genombrott eh, istället väljer man en jättekonstigt att man väljer giftas eh, men när man då, ja verkligen, så att förstår Det finns ju massor av böcker av Stenberg som är för mer relevanta Ja men eller hur, och sen kommer då eh, Gösta Berlings saga som är helt eh, Självklar om man ska välja någon av Selma Lagerlöf Eh, då, och man, men man väljer Kalle... Men det är också någonting med man får bara välja en av henne Det är väl liksom det som är grej någonstans Det finns ju flera som hade kunnat passa in på en lista Men ska man välja en absolut Ja men ska man välja en, en av en henne Ska man välja en av August Strindberg så det Röda rummet Så enkelt är det, men det gör man inte eh, Ska man välja mm. någonting av Karin Boye Så är det inte kalokain. Men den har man valt Nej. Det är ju hennes roman ja. Vilken skulle du säga man borde välja? Nej, men man skulle ju välja hennes poesi. För det, den, alltså, det finns ju, alltså, ja. Visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle våren annars tveka? Mitt i allt i vinterbleka. Alltså, det, det, kan ju varenda, alltså, det är ju någonting som... Är det någon dikt vi kan så är det... Visst gör det ont. Ja. Om man vill matcha liksom vad som är liksom i, i svensk folk Om du håller med Det tycker jag verkligen Kurset är det och att variera I olika sorters sex typer så det är Ja men den, för så. den kan vi allihop Alltså den, den är ju ja. eller den, Det är ju en dikt som vi kan Men den är inte med Och sen kommer Pippi Långstrump och den är väl med Utvandrarna är väl självklart Katitsi är ju roligt att den är med men vi Långsäpp på samma sak där. Vad är det som säger att det är det bästa verket som har, har skrivit? <laughs> alltså, det, är det är det inte. Det är faktiskt långt någonting ifrån det bästa hon har skrivit. Långt långt ifrån det bästa hon har skrivit. Det är det jag menar. Det är det ju ja, rimligt att någonting av styrningen ska finnas med. Men liksom men det är det mest kända, så det är ju inte logiskt. Vi tar inte det med alltså Pippi Långstrump är ju känd vid världsvida. Jag skulle säga att det kanske är den mest lästa då. Så att när man går till, till Astrid längren så väljer man det mest lästa. Men inte det mest svenska. Mm. Medan... Alltså man lär sig ju mer om Sverige om man läser i Lönneberga. Faktiskt. Mm. Om det är syftet. Men... Alltså det, det är en väldigt spretig lista som inte är logisk. Och sen sist på listan så kommer Martin Bäck. <laughs> om syftet är då att sammanfatta vad som är svenskt nu. Om, om, om syftet från Bernays är att inkludera personer in i vår kultur- då är det problematiskt att det verkar finnas så många personer som räknas som svenskar. Antar jag, att både du och jag gör. Eller så, jag vet inte. Kanske jag gör mig det yeah. som, som inte har det här referensramen. Vad är det för något man pekar in folk i? Det är det ena. Och det andra är, om, om det är så att det, det är en mer generalisk samhällskritik. Svenskar vet för lite om svensk historia. Vi måste ta oss an det här och det här. Då är det ju liksom ett jättestort didaktiskt problem för, för skolan. För här, hur ska vi se till att de som går i skolan idag och växer upp idag. Vet allting om kakelugnar och luft och eldmaskiner och har språnget och får du koppargruva och Vastena kloster och Husaby kyrka och rättegångsbalken Och barnets århundrade och fars lilla påg och Aniara, inte texten utan bara musiken tomte på barnen och du vet vad fan är det? Allt där. Hur ska vi se till att de får med sig allt det Om de som är i samhället idag, vuxna, föräldrar, lärare runt omkring Inte har den kunskapen själva om det inte är riktigt väl etablerat Och också Min fråga är det är Om, om det nu är så för, för liksom, Hur ser man till att det inte blir en pappersprodukt Det enda sättet som det går att genomföra Det är om man har någon sorts utbildningsuppdrag Antingen från så här sidan av SFI så måste du gå liksom, Sverige för invandrare du vet Man har kurser om så här det här är ett svenskt samhälle Där man bryter ner det här är någon sorts Välkommen till Sverige i tre, fyra steg <laughs> liksom, Nu har du lärt dig de här hundra grejerna Vad det är och så har vi prov på det och så kommer vi att skitbildade invandrare som kan mycket mer om Sverige än vad svenskar kan. vilket är ett jätteintressant samhälle. Eller så måste man liksom införa det i skolväsendet. Och jag känner jätte, jätte starkt så här. Va? Vem kom på det här? Vem gav loggsträdgård mandat att bestämma över liksom. Ska vi lägga till det här kulturkanonämne? Ska det integreras in i alla ämnen? Ska vi skriva om, om liksom läroplaner efter att matcha kulturkanonen? jag blir Det här känns som ett jättestort projekt Som kommer verkligen från sidan Som inte alls är, är Så som skolan utvecklats Liksom förut Och som inte alls är i den här riktningen Som, som skolan har varit på väg ganska länge och, och, och, och jag tror inte att det kommer att bli Verkligen så här stora Nu ska vi ha liksom statliga utredningar Som skriver om hit, hit, hit, och kursplaner och betygskriterier Men Det finns en, en, en risk Ser jag framför mig att enskilda lärare, enskilda huvudmännen, enskilda liksom skolor kommer att anamma eh, liksom den här riktningen. Och bara så här, ja men nu står det i kulturkanon, då ska vi börja använda det. Nu vill man lägga upp sin årsplanering, vilka böcker ska vi köpa in till nästa läsår. Nu har vi fått möjlighet att köpa in två klassuppsättningar av något verk. Ja ja, vi tar fram kulturkanon, vad finns det här? Ja, vi köper in den här martin böckboken då. Så är det den vi läser ihop. För att då står det ändå att det finns en kulturkanon, det är säkert bra. Är det med? Ja. Det finns ju en risk att man liksom anpassar sin undervisning efter det på ett sätt som inte är formellt uttalat, utan att det blir någon sorts typ trend egentligen men jag tycker att det finns ju ett jättestort problem i hela den här listan i att det inte finns någon slags förklaring till varför det har hamnat på listan för att det går inte att förstå. <laughs> alltså det, för, men alltså, om jag nu då Kalocain, jag har en klassuppsättning på min skola i Kalocain. det händer att jag läser den med elever eh, är jag bättre då än andra? Eh, liksom, det är mer för att jag tycker den är bättre än 1900 84, eh, som är en annan klassiker som jag också har i klassuppsättning om man nu ska vara sån. Men precis, det är ett jättebra exempel, det är ett super super exempel för att övrigt ja. det. Om du ett år skulle välja att undervisa Calcone istället för, för 1984 ja. du får ju liksom kulturkanonpoäng. Ja. Din inre nationalist växer ju 10% bra jobbat. men, men äh, det, äh, det är någonting vi egentligen ska liksom brömma lärare för kan vi säga att skolan är bättre då? Ja, enligt, enligt det här systemet, absolut. Men, men, men är det på riktigt? Kommer dina elever vara bättre förberedda för någonting? Nej, det tror jag verkligen inte. Nej, för de, de, de kommer ju diskutera samma sak. Alltså, om vi nu vill förstå, jag, förra året så läste jag ju eh, romanen från 1960 med mina elever som heter Mina drömmar stad som är en älskad roman om Sverige. Det är en romansvit på fem, eh, fem böcker om hur Sverige växte fram från 1860 till 1960 som är skriven av Per Anders Fogelström. Eh, många har läst mm. dem eh, förr och sen så läste man inte dem jag vet inte om du har läst dem men i alla fall det lästes i skolan och så där. Jag känner till dem. Ja. Det, är det, är jätte, det är fantastiska böcker utifrån att de bygger på tidningsartiklar, fakta han, han hade liksom byggt upp ett Sverige i min miniatyr i sin lägenhet han hade liksom otroligt mycket research och de böckerna, att mm. inte det verket då som beskriver Sverige så som Sverige växte fram från 1860 till 1960. Eh, eh, mm. Ur alla samhällsklasser ska gudarna veta. Det, för mig när jag läste den sviten innan jag undervisade om den. Jag läste om den mm. i om det var för något år sedan. Så blev jag sådär att det, det är så mycket delar i det som när man får det koncentrerat som man liksom inte riktigt har satt ihop för sig själv i liksom Nej. att Jalmabranting satt i fängelse för, för att han häda för att han, liksom, han tillät hädelse i sin, i sin tidning att att äh, äh, liksom, att August Strindberg inte alls var någon man pratade om i arbetarklassen det visste man väl men det är ingenting man har tänkt men det finns ju så, så många Eh, och, och hur fattigt det faktiskt var och hur mycket man var tvungen att jobba eh, samtidigt som eh, liksom, hur den rika mm. eh, delen av, av Stockholm åkte och, och krigade i finska vinter, alltså krigade som frivillig i, i Finland frigörelsekriget där och så vidare eh, vi, vi har liksom, eh, Det är en otrolig allmänbildning i de böckerna eh, mm. men, men de har inte någonting med kanon att göra <laughs> och det, det tänker jag också För att det är så mycket socialdemokrati Under de åren Och det här är ju en, en, en, en borgerlig produkt Så att jag tänker att det är därför <laughs> Faktiskt Men ja på ett sätt men, men det är ju ändå en del Om man går igenom och kollar på en del av, av liksom en del av verkligheten ja. Så finns det ju ändå en hel del här Som faktiskt är, måste ses som Någon sorts vänsterkultur också Eller hur? Eh, som jag tycker inte, alltså, det finns saker där som liksom bara är... Äh, jag läser noggrannare liksom, i, i från början. Men, typ, kris i befolkningsfrågan av Alvar och Gunnar Myrdal. Det kan ju inte nej, vara liksom, okay, ja, ja. mm. högerpolitik. Eller liksom, bara så är. Det liksom, var väl liberal, va? Äh, är, ja, jo, jo, men liksom, det är inte... Det är inte det är, alltså, det, den grejen är ju liksom fortfarande att ja, ja. ge mer rättigheter till barn och unga. Och, alltså, det, är som, det är progressivt i det. På ett sätt som inte är liksom, konservativt. man tänker i den... Då. Men i vilket fall så känns det som att det finns ju helt klart saker här som, som där det ändå känns som att det inte hela produkten i sig är ju någon sorts nationalistisk liksom dröm och det tyckte jag också att Sverigedemokraternas kulturpolitiska personer många ganska tydlig med samma dag så att det är en seger för den öppna nationalismen mm. och, det, och det vet jag inte om vi behöver ha. Men, men det finns ändå något bara för att landa någonstans så tror jag att det är Demokultur är en jättecentral del I undervisning mm. Och det som du och jag gör till vardags Hela tiden när vi jobbar Det som lärare i hela Sverige gör hela tiden Dels att vi tar oss an elevers kultur och vi är intresserade av den för att se vad de är och förstå vad de håller på med, eller så. Lite som jag pratade om för den här K-pop-filmen liksom som kommer från ingenstans, som jag verkligen inte hade brytt mig om att se om det inte vore för att liksom, jag pratade med gänger mellan femte klassare som var så här: Det är det bästa som någon har fått <laughs> så Det är ett sätt att förstå sina elever och se vad de är och sätta in i deras. Kunna relatera till det. Och på samma sätt i det så har vi som lärare, oavsett ämne, oavsett studie. En, ett ansvar som liksom kulturguider in i ett allmänbildning in i samhället, in i, in i nästa generation som handlar om att utsätta de försöker som inte liksom finns i deras begreppsvärd än mm. eller i deras kulturella svärld än i bröstkarta, kolla har du sett det här och varit med med den här grejen, det här riktar det här och det här har du läst detta och detta och, och, och där har vi ju liksom om det finns 250 000 lärare i Sverige så är vi ju helt olika liksom referensramar. Vi är helt olika liksom ryggsäckar av det. Mm. Där vissa eh, grupper har väldigt mycket större. Jag, tänk, jag tänker att det svensk på gymnasiet har mycket, mycket större kulturellt liksom, ryggsäck med sig in i sin yrkesutbildning. som har fått det som är sin träning och kanske som, som sitter i sin intresse och vad man, vad man är med på på det sättet. Mm. En, en eh, samhällskunskapslärare också, yrkesprogramslärare för yngre år. Alltså, man har olika liksom, perspektiv av vad det är och vad man ser. Mm. Och vad det är för kultur man bidrar med. Och jag tror att det är också ett sätt att möta de eleverna utifrån vad de behöver. Men, men, men det sorgligaste av allt är att den här kulturkanonen gör absolut noll för både dig och mig. När vi ska liksom bli bättre ja. på att liksom ta det ansvaret för nästa generation. Och, och, och det, det är inte dig och dina kollegor. Om man ser alla svenska svensklärare på gymnasiet i hela Sverige så blir inte ni mer... Men det blir inte bättre och det blir inte mer samspel eller samkörda av, av den här produkten. Hela den här processen kommer inte på något sätt hjälpa er att här, se till att alla unga som läser svenska på gymnasienivå får i alla fall det här och det här. Eller så. Det är ingenting på något sätt att det finns den, den potentialen. Nu är det inte heller det som är sagt. Det är inte liksom något att vi är skyldiga att följa på det sättet. Men ni kan inte ens ge inspiration på det sättet. Det är inte ens så att det kan vara så åh oh, vad spännande, vi tar nästa studie och går igenom den här listan och så läser vi tillsammans och så blir varandra lite bättre. Nej, inte ens det, känner jag faktiskt utifrån där. Då tycker jag typ att de här litteraturlisterna som kom från Kulturrådet och Skolverket förra mm. året mycket, mycket, mycket träffsäkrare i så fall. Ja, och då finns ju kritik till dem också men, men, men de är ju ändå en, en, en, en, en man kan gå igenom och titta och man kan titta på eh, att ja, men om högstadiet läser det så läser inte vi det utan vi läser någonting annat, för det tycker jag saknas, i, liksom det tycker jag är svårt när man plockar mm. upp en, en, en novell och så alla läst den för att det råkade vara så. Mm. att eh, liksom, <laughs> det, det, ja. eh, och Vi förlorar alltid böcker ner till högstadiet. Alltså, de börjar i gymnasiet och sen tas de upp i högstadiet. Och så kan vi inte läsa dem längre. Och då får vi sälja våra klassuppsättningar. Vilket i och för sig är bra. Men, men, men det, blir liksom lite, det är alltid så där att vi tävlar om böckerna på något sätt. Och med det sagt så är jag inte säker på att i, ett, i en tid, för att när, när kulturministern står och beskriver att vi har ett samhälle som glider isär. Vi, vi glider inte bara isär när det kommer till att människor kommer från olika ställen i världen. Vi glider ju faktiskt isär mellan generationerna. Vi har färre lägereldar att samlas kring, alltså... Det, eh, vi tittar mm. inte på samma tv-program vi har inte samma medier vi har inte samma referensramar eh, du och jag får anstränga oss och titta på k-pop för att överhuvudtaget ha någonting att prata om med våra unga människor mm. och det där är farligt mm. för alla samhällen och jag tror vi ser det liksom i hela världen på något sätt att med indiv individualisering och sådär så, så, så, så drar samhällen i eh, Isär. Alltså digitaliseringen, individualiseringen och det här att man liksom kan Globalisering. Globaliseringen, precis. Eh, skapar ju en värld där vi inte har gem gemensamma referenser. Och där någonstans så hade det ju varit fantastiskt om vi hade fått eh, någonting att faktiskt förhålla oss till men då behöver man inte en lista på hundra punkter som ingen förstår hur den hänger ihop, även om man har läst den hundra gånger, utan det man behöver är ju en beskrivning av vad eh, det land som vi lever i, och då kan man inte blunda för det faktum att vi är Sveriges, eller världens mest mångreligiösa land vi kan inte blunda för eh, liksom, utan då hade vi, eh, att vi har vi tycker om, eh, att ge och Ridel och Lale skriver eh, vackra sånger som blir, blir det svenskaste vi har vi, vi behöver någonstans mm. omfamna det eh, och eh, liksom, eh, känna att ida sommarvisa är, är, är jätte, alltså någonstans behöver vi omfamna det och då går det inte med en lista med massa, punk liksom, eh, massa punkter på en lista utan det är en beskrivning, en berättelse, en, en bok om vad det är Alltså som är mycket mer objektiv på något sätt. Och som beskriver eh, hur, hur det här landet har vuxit fram. Och vad vi har, har för rötter. Mm. Och kanske då utifrån det skapa... Eh, skapa referenspunkter eh, och, och då kanske man inte ska skära ner på public service eh, om man vill om, alltså faktiskt och då kanske man in, alltså om man nu vill göra riktig kulturpolitik det kostar ju pengar men, ja. men om man vill ha de här lägerelderna om man menar på allvar, det vill ju inte Parisa Parisa vill inte ha kultur Parisa, vill att före, äh, Parisa Liljestrand vill ha att företag ska liksom eh, betala våran gemensamma kultur men den här listan vill hon samtidigt ta. Det, det, det rimmar illa. Hon vill inte ha... Eh, studieförbund, vi, vi satsar inga pengar på bildning längre så som är typiskt svensk studieförbund är det svenskaste vi har folkhögskolan borde ju vara med på den här listan och så vidare och så vidare och så vidare. men det är så att jag tänker att vi lämnar den här listan och hoppas på att eh, se vad den får för, för effekter vi får väl följa den, jag tror tyvärr inte att den kommer att ge oss överhuvudtaget någonting eh, och eh, det blir liksom bara en lista det, det är vad jag tror. Jag tror inte det heller. Och det, det såg är typ nästan det bästa tänkbara utifrån den situationen vi är i just nu. Ja. Att det inte blir någonting. Mm. ja. Ja, det har var roligt. Vi hörs nästa vecka. Ha det, ha det bra, hej då!